Osianna Davidin poika, kiitetty olkoon hän. Kiitetty Davidin poika, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna, kiitetty Davidin poika. Joka tulee Herran nime. Voimilemiseen ringi. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme voimilemiseen kärpset. Alustamme soietusliikutustega. Koi yhdessä koos, liikutake käsi. 1, 2, koli, neli. yksi kaksi neli. Liikutake käsi, koli, neli. Yks, kaks, kolii, neli. neli. neli. koi yhdessä koos, kolii, yks, kaks, Diskomuusiik taktis, mille on Rakkaat ihmiskunnan edustajat, kohtalotoverit ja myötäeläjät pösilö ei pääsyt tänne tulemaan tänään pösilö sijaitsee jossain päin maailman kaikkeutta. Todennäköisesti edelleenkin on palautunut sairauslomalleen kun hiFK putosi pois. Mutta kuten viimeksi osaisin ennakoida, niin tänne on tullut Anna laine sitten laulamaan virsiä. Mikä se oli, oli, muuten tutunkullainen kappale, toi eka Tsyke, minkä sä lauloit tuohon noin. mikä se olikaan nimeltään se? Se on siis virsi numero yksi. Virsi numero yksi. Joo. Tuleeko se virsi numero yhden jälkeen virsi numero kaksi jossain vaiheessa? Kyllä, mutta en mä ajatellut sitä laulaa. Okay. Mä oon Valinut tänne virret numero 484 ja 125. Jotain virta numero 600 toivottiin, mutta mä vastasin, että tämä mikään toivekonsertti ole. <tos> niin joo, mä oletan, siis todennäköisesti tulee mieleen, että löytyykö virsi numero 666? Löytyykö semmoista lukemaan sieltä? <tos> <tos> <Onko tietoa? tos> Ei varmasti. <tos> ja sen lisäksi sä olet, olet Virointoilija ja olet Viron lähdössä tässä näin asustelemaan joksikin aikaa. Mik, mikä on, onko joku vuorottelu vai miksi sitä nyt kutsutaan, alkaa joskus Viikolla vai mikä tämä nyt on Niin se on vuorottelu vaba. <laughs> vaba. Niin tuota, sinä olet siis Eesti-fanaatikko jossain määrin, olet asian asianharrastaja, olet maassa vierailut. Kuinka monta kertaa olet käynyt siellä, sata? Olen varmaan useamminkin käynyt. niin. Niin, tuota, olet sitten perehtynyt myös paikalliseen musiikki. Maailman. Mikä siellä on tämä joku, onko se joku iiris vai joku, mikä nyt oli tulossa? Semmoinen ihan oikeesti hyvä artisti on nousemassa. Joo, nyt. Iiris. Joo, mutta sä, sä oot perehtynyt vähän huonompaa musiikkiin sieltä ilmeisestikin. Siihenkin kyllä, Joo. se tulee paljon huonoakin. Kyllä, tämähän <laughs> nyt oli tämä suomalainen, eikö tällä ole vintioissa tämä näin, että soittaa Eesti Joo, tää on, on niinku Kaito kuukap ja Voimlemisen kärpset. <laughs> Okei, okay. ja, ja sä, jos sä osaat, niin sä, sä voit, niinku, me ollaan nyt vaikka leikitään kaksikielisiä, tässä näin niin spikkaat sitten suomeksi sitten lyhyesti viroksi siihen sitten perää, jos onnistuu. Hei, muuten, jos ihminen osaa puhua englantia ihan kohtalaisesti, jos on opetellut englantia kuusi vuotta, saa vaikka kasin numeron silloin englannin numeroksi, että se pärjää ihan ok, niin mikä sun englannin, ei siis viron eesti numero, numero olisi, jos sä saisit antaa nyt itsellesi suhteutusta niin, että olisi opiskelusta kuutisen vuotta? Um. Mä varmaan tällä hetkellä antaisin itselleni seiskaan, kun se on vähän maatunus se mun taido. Joo, joo, mutta kuitenkin se, se on, pystyt ihan normaaliin kommunikointiin ja näin päin pois. Joo. <triin> <triin> Kyllä, mutta kommunikoidaan. Mikä se on seuraava kappale sitten? Seuraava kappale on levoton tuhkimo, rahuttu tuhkatriinu. <triin> <kriin> Istut siellä ja väldi, todeta Vaan, mikä on Anna, mikä on antaminen ja mikä on Lainen, mikä on tämmöinen Kimi Veivähän, se on englanniksi. Niin mikä on Anna, että antaa Lainen, mikä se on Viroksi? En, en tiedä, mun on Viro on nyt niin seiska. En, mä en niin pysty yhtäkkiä. En tiedä, eikä täällä ole studiossa Aripelta, niin Emma tiedä. Anna Lainen Viroksi, ja sä oot varmaan kommentteja jo tässä vaiheessa On, Empu kirjoittaa tuolla, että mä laulan paljon paremmin kuin Jip. <laughs> en tiennyt, että annalainen voi olla vielä ihanampi kuin yleensä, mutta oothan sä. Ootan, oi, oi, oi, oi. Ö, pyytää, että laulakaa virsi 69. Ja Sitten tulee näitä niin kun, ö, toiveita virolaisista biiseistä. Ja ihan mahtavaa, täällä Joona toivoo Yllar Jörnbergin Kutsu biisiä. <laughs> <laughs> ja totani, Yllar on oikeasti ihan tajuttoman hieno virolainen hahmo. Aha. Hän on sellainen... Tota, Aina silloin on ollut sellaiset mu muhkeat viikset, se näyttää sellaiselta niin no, saksalaisen elokuvan himonussialta <tos> <tos> <tos> Saksalaisen ahkeralta, ahkeralta rakastajalta, rakastajalta tai jotain vastaavaa tai poliittisista kommentista, mutta niin, sä, sä, ilma, sä, sä, sä, sä siis ihan oikeasti laulat virsiä, siis sä tykkäät virsiä laulamista, joo. tai nyt mitään vittua tällä hetkellä. Ei, ei, ei, ei ollenkaan, joo, ei joo. missään tapauksessa. Joo. Sä nyt olit, viime syksyn oli vieraana ja silloin sä... Paljon tämä mulle ja mä jär järkyttyisin ihan kauheasti. Ja, ja tota soitti, että tuut kerran tänne varten vasten va laulamaan sitten virsiä. Ja tämä minua järkyttyttää ja ihmetyttää, koska säännet on koskaan kulunut kirkkoon. Mm. On onko sulla minkäännäköisiä uskonnollisia, kristinuskonnollisia tunteita? Varmasti. Miten tässä maailmassa voi, tai tässä ympäristössä voi kasvaa, jollei näin olisi? Niin, Enhän se... mäkään ole mitenkään niin ympäristöstämme erkaantunut. No, on mullakin tunteita, mutta ne on negatiivisia ne tunteet, mitkä yleensä liittyy kristinuskoon. Mutta uskotko Jumalaa? Kyllä, mä luulen, että mä uskon. Okei, sä luulet. Luulet mm. uskovasti. No niin sittenhän se on tosi... tosi <laughs> Me ymmärrämme sinua seurauksi. Ja kuunnellaan virolaista musiikkia, mutta se, sitä ennen... Ää, Anna Annalainen, laulaa meille seuraava virre? Ja jossain vaiheessa tänne, tänne tulee sitten... Otetaan sitten rippinuotio-meininkiä. Ja, mm. ja Mattila tulee niin tämän säästämään Niin silloin tulee suor... virret Nyt on enemmän tällaista niin gospel-messujen materiaalia, tämä, okay. mitä, mitä mä oon oppinut. E eli nyt tulee semmoista niin nuorekasta ja menevää musaa. Tämä on varmaan ekabiisi, jonka mä oon koulussa Okei, okay. missä koulussa? Öö, Yliskylän ala Okei, okay. no niin, ole hyvä. Jaakobilla oli 12 poikaa ja 12 oli poikia. Ja kun Jaakob sanoi, että näin pitää tehdä, niin sillä lailla oli tehtävä. Kas näin, ja näin, ja näin, ja näin, ja näin. Ruuben, Simeon, Levi, Juuda, Daan, Naftal, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Kiitos. Laitetaan seuraavaksi virallista musiikkia. Tapu, tapu kai sitten. Ja, <tos> mutta, ne, katsotaan, kuinka kauan mä jaksa kuunnella noita. Ja sitten jos saa jossain vaiheessa pois. Studiosta ruvetaan soittaa sitten paskisklassikoita, mutta toli ihan to, klassista materiaaliaan toi. Eikö siellä ollut viimeksi täällä näin, muistaakseni? Niin taisinkin. Mutta kohta kuullaan. Kristus ylösnoussut on, kiitos Jumalan. Mollim molim nesta lop mi je plina richtig mi je plina sabato bla dobstotam Tässä nyt oikein on kysymys, rakas ihminen. Tämä on Viron euroviisu. Onko? Täällä tää tämä on Ja tämä on osallistunut euroviisuihin. Joku oli kommentoinut jossain keskustelupalstalla, että tämä on niinku euroviismi hirvein biisi. Siis tämä itse sinne euroviisuihin edustamaan no Viro? Okei. Joo. Kyllä. Missä, missä, missä tässä on käytä kaikki. Missä tässä on kysymys? Voit se kyydät varottaa. Ne siis lausutaan liettusvet joka on Venäjä siis sille että niin. Niin on ilmeisesti yritetty saada myöskin viro venäläistenään ja näköinaan tää on niin kuin tämmöstä viroa virolais tauskaa, hupaa. Ai niin hupaa, hupaa hupaa hupaa. Siitä tää tulee lisää. Come on pa, come on pa. Nyt meillä kaikilla on hauskaa. Minä enkösi lasku jossakin tota no niin, klassisen musiikin kohta tää kohta menee joku tulee tuleekse mielessä sama sama kohta Juu, ei tullu ei Ei tullu en mä mikä mikä klassisen musiikin en kohta En minä muistan joku joku se on semmoinen... ilolle Tämä <laughs> tää on hyvin kesänä kappale Sopii hyvin mikällaan ilme tuolla ulkona nyt No lieto on kesä Aha okei okay. Kerro vielä, mitä mitä kuuluu Gullin, Gullin kylälle? Kullinkylälle? kylälle kuuluu ihan hyvää, käsittääkseni. Mä olin siellä Hyvältä Hyvältähän siellä näytti Kullin kylällä. Joo. Kuinka monta ihmistä asuu Kullinkylällä? Siellä asuu niinku reilu 500 sotaa. Okei. Viettääks, o, o, onks, seisoo, onks yleensä kullilaiset vai onks se lepotilassa? Tilassa. <tilassa> Mutta mä innostuin vasta silloin, kun mä olin Virossa tota niin, ajelemassa autolla ja, ja tota niin, päädyin paikkaan, jonka nimi oli Kullimaa. <tilassa> Okei, okay, mä että, siis se on loistava paikka, jos vituttaan niin menee kulliin, niin ei voi hirveästi <tilassa> voi... Ai, ai, kyllä, mä on hauskaa. Tässä on vielä pari biisiä, ehditään soittaa e ennen kuin jatkamme radiohistoriaa. Siis sanoit, että sä teit Virosta jonkun matkaohjelman, mm. niin näin oli, ja teitkin mm. myöskin noin Ruotsista. Mikä, mikä, on, mikä on muuten Ruotsi viroks? Ruotsi. Ruotsi, Katso se meni oikein. Siis Virolla on traumaattisia kokemuksia toisesta maailmansodasta ja Suomesta on trauma, Suomessa on traumaattisia kokemuksia toisesta maailmansodasta, mutta sä teit Ruotsista siis tosiaankin siis myös samanlaisen. Ja ruotsalaisilla ne vasta sankarallisia, sankarallisia kokemuksia on toisesta ma maailmansodasta. Nimittäin viime perjantaina tuli ohjelma, ja se uusittiin muistaakseni eilen, sitä, sitä 21 asiaa, jotka jokaisen ruotsalaisen tulisi tietää. Me, suomalaiset on aina vitsailee ruotsalaiset näin päin pois. Me ei tarvitse tehdä sitä, koska ne tekee sen itse. Nimittäin ohjelman, tämä ohjelma, mikä tähän on laitettu, niin näin tässä lukee osa kolme, Ruotsi ja toinen maailmansota. Otapas musiikki kokonaan pois päältä, ja minä luin tämän kunnelaan sen jälkeen. sä voisit mutta sitten laulaa seuraavan viran. Eli osa kolme, Ruotsi ja toinen maailmansota. Tapamme miehen, jolla oli hengenlähtö lähellä, kun venäläiset pommittivat Ruotsia. Eli siellä oli toisessa maailmassa vielä ruotsalaisella hengen lähtö lähellä. Herranen aika sentään. Miten kansakunta on pärjännyt? Uskomaton sankaritaru. Herranen aika sentään. Niin sitä pitää. Huh huh. Ja virsi, kiitos. Tämä on taas gospelin. Kristus ylösnousut on. Kiitos Jumalan. Kuolema on voimaton. Kiitos Jumalan. Hän on keskellä nyt. Kiitos Jumalan. Hän voitti kuoleman. Bam pam. Apua. Mä en pidä sun messissä, kun sä vaadit niin nopeita liikkeitä. Kato, tää on paskista paskista. Sä huomaat, kuinka rankkaa tämä ohjelman tekeminen on. Mä itse asiassa huomasin, mullahan nyt tuota, ne ohjel... työaika nykyään on tunti viikossa. Ja kun te tuota, niin tunnissa koko viikon homma, niin kyllä se ottaa aika lailla <tos> voimille hyvänä aika sentään. <tos> Как прошепчет сын планет, Марадона танцует соло, остальные карди Балет. Марадона, Марадона, Марадона. Не надолго свой Шой танцевальный зал Приведи меня Siellä toivotaan muun muassa Poika Saunoo virolon versiota, mutta mä en sitä tänään. Mä voin soittaa sen alkuperäisen, koska Jyppi nyt pelaa finaaleissa ja se on varsin vartavasti Jyppin kultajuhlia vasten tehty. Mutta me, meillä on sellainen lätkä niin viikon parin kuluttua. Kun alkaa lätkämme myös kapat, kun pössilökin on paikan päällä, niin silloin me soitetaan ehdottomasti se viro, Virolainen versio. Mitä on, toivottu, äh, jotain on tehty Eesti, Juisen Eesti-kappaleissa, Eesti siis Kaipalaisille perkellä? Sitäkin Joo, Roope toivoo, että, että, että soitettaisiin vironkielinen versio Juisen Eesti-biisistä, koska sillä on jotain soome, soome, perkele Suome tahan sinna saata. Okei. Okay. Mutta totani, sitä ei nyt kuulla, mutta mä oon poiminut tänne vähän sellaisia biisejä, jotka totani, on meille kuitenkin tuttuja. Joo. Mikäs tää sitten on? on? Tää äsken on. Tää on nyt niin, Anne Veski. Ai tää Anne Veski, oi oi oi oi. Uhuhu. Ja tämän nimi on, äh, muistaakseni, mikä oltaisiin, tarkistan, Samba vit Maradona. Oh, <laughs> Eli varmaan Diego Maradona. Kyllä, talk, talk, se, se on hyvä kuin Samba, samba ja se, koska siis Maradonahan on tuota ja se on tangomaa, aika Samba tulee sitten Brasileasta päin. Niin. Ei, kun, että siinä mielessä menee hyvin menee päin pöpeliukkia. Mutta onhan kun Suomessakin tehty jotain Olavivirran Olavi elämänkerää, ja silloin mm. oli ka kaiken ka kaukokaipuuta, silloin kun te, tehtiin tangoja, niin sinä laulettiin muun muassa Arhenttiina. Pustasta. Ja sehän nyt on, Pustahan sijaitsee käsittääkseni Unkarissa. Mm. Mutta toisaalta, toisaalta taas, kun tehtiin äh, tämä leffa Eeva Perosta, tämä täm, missä Madonna esiintyi, niin sehän kuvattiin Purapestissa, koska se näytti niin, tota, niin Puolensaaresilta, että siinä mielessä menee hei, mikäs tämä on? No kuuntelemaan tätä. Eikö tämä ihan tuttu biisi sulle? No, kyllä. Niin. Kuka on esittänyt? Kuka on esittänyt? Siis Alkuperäinen on nylon, ba bea, ba baatti. nylon baatti. Nylon baatti. Nylon baatti. ja sitten otetaan se rippileiri meininkin. Sitten kitaralla säästyksellä jos tulet laulamaan pari parit tota vielä tähän Kyllä. näin Kyllä. aito nailonkielinen kitara taustalle. Ny ny ny ny nailon nylon kunniaksi. Ni. Niin. Huh? Kat <kärätä> 6 megahertsiä Helsingissä ja 89,4 megahertsiä pääkaupungista Pohjoisessa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Poikkea putikissa kampanja starttaa taas Helsingissä. Oletko koskaan käynyt siinä lähikorttelin putiikissa, jonka ohi kävelet joka päivä? Ota nyt haaste vastaan ja löydä Helsingin aarteet. Mitä kaikkea kaupoista löytyy? Bongaa pinkit kampanjajulisteet ja lähde mukaan ostoksille. Kampanjaviikolla luvassa hyviä tarjouksia ja teemapäiviä ympäri kaupunkia. Poikkea putiikissa kampanja 23-28 huhtikuuta. Lue lisää osoitteesta poikkeaputiikissa.fi kalimato.com jotta elämä olisi nautinnollisempaa okupai demokratia Suomen sosiaalifoorumin keskustelut yhteiskunnallisista asioista ja globaaleista kysymyksistä valtaavat jälleen Arviksen Tule osallistumaan 21. ja 22. päivä huhtikuuta sosiaalifoorumiin Dagmarin katu 3 Lähes 60 tapahtumaa. Vapaa pääsy www.sosiaalifoorumi.fi. Muutos on mahdollinen. Tämä on Radio Helsinki. Totuuden henki, johda sinä meitä, etsiessämme valkeuden teitä, työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa. Anna nyt Kristus valos meille hohtaa, anna sen meitä isän kotiin johtaa, jos mikä murhe meitä täällä kohtaa, voittamaan auttaa. Rauhaa edelleenkin, kutsatte, että kun ehkä huomaatte, tulee paskalista. VMP on laittanut viestin, mitä? mitä, mitä, helvettiä. Ja mä oon laittanut viestin, Anna on ihanaa. Eli Anna on hevonen. Ja tuoma Toikkari on laittanut viestin, miksi Outboxia ei lueta, just tästä syystä. Ai, ai. Mitäs vielä? Hei, viesti Rauha siellä nyt. Mies raukkaa koittaa, hepöttää samaan tahtiin kuin Mertaranta, mutta kuulostaa enemmän kyllä siltä, että kuuma peruna oli suussa. Hei, hei, jee, paskiis ja kohta töistä himaan. Ja joulupukkielaitonviesti. Koska paskalista kokonaan levy ilmestyy. Pakko saadaan antaa niitä joululahjaksoja jouluna? Minä kysyin sitä tänään. Ei se on vielä, ei se kestää, se kestä. Ja pössestä ei tiedä, se on sairauslomalla. Mä oon päättänyt se. Sä sairauslomaa. Annala ainakin tarttee. Siellä laulasin noita virsiä tänään tuolla, mutta totesin, että ei, mä ymmärrän vallan minusta miksi haluat pitää tota niin, vuoden verran paussia täällä tänään. Siis meidän, meidän ohjelman päällikkellä ollaan radiossa livenä virsiä. Anna, ihan oikeasti. Minkä takia ei? Virta on hirveän kauniita. Että siis silleen, niin, että kyllä mä oon sitä ohjelma päällikkönä kun <hätä> vielä vähän aikaa on, että Paskalistais voi välillä tulla jotain kaunistakin. Ky kyllä joo, ja meillä on itseään kaunista seuraa tällä hetkellä täällä näin. Terve Ilkka. <hätä> <hätä> ja, tota, mitä muuten aiot? aiot äh, miksi, miksi sä pidät äh, taukoa? Haluatko kertoa meille sitä? Itsehän, niin, onko, onko joku syy? Sinähän olet tehnyt kaikkia kirjoittanut ja ohjelma Onko jotain rojektia? Ei ole mitään projektia päällä. Mä Mun pitää ehkä juuri sen takia, että kun olen koko ajan tehnyt niin paljon, niin mennä makaamaan kylpyammeeseen ja lukea kaikki ne kirjat, mitä kaikkien näiden vuosien aikana on julkaistu ja molti jäänyt lukematta, jotka on hyviä. Selvä. Aikoo lukea raamattua? Ehkä. Mä, mu mä muuten luin tuossa Raamattu joka Tiesitkö, että ne alkuaikoina ne tyypit, Raamattu tyypit, ne eli keskimäärin 800-900 vuotiaiksi se Raamattu Ikä. mukaan? Kyllä, ei, niin se luki. Mä siis oli 950, kun se kuoli. No niin, niinku, Kannattaa laulaa virsiä ja uskoa, koska äh, sillä on selkeästi elämää ja ikää pidentävä versio. Kyllä, ja, ja, ja Jumalahan on hyvä, koska siinä esimerkiksi Jumala ilmoitti, että jos joku ei digannut niinku, siitä, niin se kosti sen neljänteen sukupolven asti, jos on isä Isän, isä, isä on tehnyt jotain, niin sä saat edelleenkin Jumalan mm. vihat päälle. Ja sen lisäksi sä laittaa syömään omat lapsensa, ihmiset omat lapsensa. Kannattaa, Jumala on hy hyvyys. No, Eikö se ihanaa, että sulla on paljon lyhytvihaisempi. pomo? <laughs> Oli, niin, hyvästi. <laughs> Mutta otetaanko vielä yksi featuring Ilkka Mattila? Miksi, mikä, mikä, miksi seuraava kappale, mikä se on? Tämä oikeasti on mun mielestä ihan mahtava. Tämä on tata, mm, tullut virsikirjaa vuonna 1986. Tämä on Ilkka Kuusiston 79 Oi. tekemä sävellys, jossa on... on... Kyllä mä jotenkin, Tämä, tästä mä digan. Joo, ja sä siis ihan oikeasti käyt siis kirkossa kuuntelemassa näitä konsertteja. se itse mukana yhteislaulua siellä totta sitten? Kai, totta Koska kai. sä viimeksi käynyt... Kirkossa. Niin, ja laulamassa. Öö, ootas nyt. Mun piti mennä jouluna äidin kanssa, mutta valitettavasti me sain just jouluaattona oksennustaudin, mikä oli tietysti ihan hirvittävä ihanaa, kun tota Mäkisä... kaikki muut mässäili ja mä, mä sitten annoin Ylen. Joo, mä, jos mä olisin, olisin tota, no, kirkossa jouluna, niin mäkin saisin varmaan Ylen kohtauksen siellä. Niin, mutta eri, eri, eri, eri mä, mä vähän epäilen, että onko nyt Radio Dayllä tota, no, ohjelmanpälkön paikka vapaana. Että... <tos> No niin, mikä viisi tulee? Täältä tulee virsi 125. Ykä kone! Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus. Koskee Jumalan henki syvälle sydämeen. Sinne paina hiljaa luottamus Jesukseen. <tos> <tos> Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle! Tänne tuli Shotboxin viesti, että kuka siellä soittaa kitaran Annan taustalla, onko se Clapton? Hän oli ja on edelleenkin Ilkka Mattila. Ehkä... Ilkka tekisi hyvä pitää vähän paussiin. Hyvä Jumala. Hei, mutta no täällä oli joku toimittajakin paikan päällä. Kuka sä oikein siinä oot? Tuulianna. Tuulianna, mitä sä täällä oikein teet? Mä toin sulle. Happotedit. Mikä? Happotedit nimisen levy. Mäntsälän kapinalliset, ole ystävällinen. Kiitos. Täällä oli mikrofonikin mukavasti jäänyt auki. Täällä on nimittäin TV-ihmisiä kuvaamassa radio-ohjelman tekemistä. Kokeilempas, radio-ihmisellä mikrofonikin on varmaan paremmin kohdillaan. Sano jotain taas sinne. Niin. Jeesuksen vien maailmalle. Kauheeta! Pitäisikö sun tulla tänne näin sitten seuraavan kerran vieraaksi? Lallamaan virsiä. Mikä sun uskollinen suhteessa on Jumalaan? Oikein hyvä on, kiitos. Onneksi olkoon ja, ja niin, niin sitä päin. Siis te, te olette tekemässä straadaan ohjelmaa huonosta musiikista ilmeisestikin. Kyllä, mikä paskassa musassa viehättää. Joo, ja jostain kumman syystä te tulitte tänne näin paskikseen vielä, paskista. Kuvaamaan. Mä en ihmettele, mistä mä oikein johtuu, Mä minä olen kuvitellut, että nämä, nämä on ihviä kappareita, nämä on ihviä kapreita, että minun minu, oikein minu, minu, minu, minu, minu, minu, niin pahalta alkoi tuntua tässä Niin näin. taustatoimittajien aivotuksia on joskus vaikea ymmärtää, mulla on kyllä ihan sama. Mutta tässä on siis Rappio Terit ja Mäntsälän kapinalliset, mä en ole koskaan tämmöistä levyä nähnytkään, tässä on aivan loistava, tuossa semmoinen Teri kuteessa, tonen niin, krapulaisen näköinen tyyppi, ja tässä on mi, täs, ensimmäinen kappale, mun mm. muassa nimeltään Vittu, mikä krapula, tämä on ilmestynyt. Ei tässä ei vuosi. 2006? Mistä tässä on kyse? Onko tietoa? Se on mun naapurilevy. Mun naapuri soittaa siinä. Okei, okay, sä asut siis Kontulassa vai? No siellä päin. <laughs> Okei. Okay. Siis, siis oot tutustunut tähän ollenkaan muuten kuin naapurin seinien läpi kautta? En. Voitko laittaa sen vittu, mikä krapula No joo, no totta vitussa. Kiva. Hyvät kappaleet se on, kappale, on sanamaa Tuossa on tullut äh, viesti, Totana, ei ahdistaa pyykkipojalta ja Reiju Härkänä laittoi että saanko mäkin joskus tulla sinne studioon, ravaa koko ajan jotain ihmeen jengiä. No sen kun tuut, vaikka ei päästä tänne näin. Mitä Joo, tuossa, soittakaa Ramiret Paskapa nyt toivoo tähän näin. Mutta tässä on nyt semmoinen ongelma, tuossa oli Anna Lainen täällä näin, niin mä olin tässä, en ollut yläosattomissa, niin Yleensä mä teen tämän lähetyksen yläosottomuuden, yläosotto, missä pääsin paremmin että Tässä tulee niin perkeleen kuuma, kuin tässä riehuja heiluu. Niin, rakas naisiminen, oletko sinä naisihminen? Anteeksi, ol, sinä olet siis naisiminen. Olen. Joo, se on kaksi. Miten sä suhtaudut siihen mun yläosottomuuden? Niin mä ottaa autenttisen asun täällä näin, vai pitääkö mun olla pukeutuneena? Ari Kiltti, ota paita pois. Oh, minä otan paidan pois seuraavan kappaleen aikana. Jotkut on Mua aina kiinnostanut se, että, että miten artistit suhtautuu siihen, että heidän musiikkinsä soi paskalistassa. Mä tiedän, se, että levyyhtiön ihmiset suhtautuu siihen aika positiivisesti, koska nehän saa tietenkin tuloja kaikista kappaleista, kuten myöskin artistit, jotka soi, soi sitten paski, paskiksessa. niin te olette ilmeisesti Pekka Ruuskaa jo haastattelemassa. Pekka Ruuskaa on se on kappale, mikä on ehdottomasti yksi isompia paskisklassikoita. Kyllä, tapasin Pekan tänään. <laughs> miten Pekka suhtautui siihen, että... <laughs> Aikuismaisesti. Okei, okay, aikuismaisesti. Mä itse asiassa ollut jossain, kun sehän on ollut levyyhtiöhommissa, tekeekö se niitä vieläkin? Joo, se on mieletön levymoguli. <tos> Joo, niin se oli silloin, ainakin silloin Emilä ja Salinklaa Kaukölssiä oli, oli lepakkomiehessä isännöimässä to, niin, katsomassa päällä, kun ne, to, niin, ne oli vielä nuoria ja viattomia. Nyt he ovat edelleenkin nuoria, mutta vähän vielisempia. Minä niin, niin, oli siellä soittamassa paskaa musiikkia, niin ne soitin sitten oramassa jonka kappaleen ja... Hän kommentoi sitä lievästi ottaen vaivaantuneena, mutta kuitenkaan ei puhkiennut kyyneliin. Kuunnellaan seuraavaksi, sitähän ei olla laitettu levyn kanteen ollenkaan. Tämä on Ruuskan mutta Ruuskan esittämä, mutta äh, Pekkahan tässä laulaa. Ja hän myös sisällä, eikö ilmeisesti hän myöntää tämä? Kyllä, ja meillä on tämä ihan siis kuvattuna materiaalina. Kerran kyllä tekee jotain hyödyllistä toimintaa. Sanoppa muut. Muuta. Kuka talven harmaata? karva karvalakkii, istui hetken päällä penkin nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä, kesälläkin joka säällä. Kuka loikkaa huimapäänä, vaahterastan lehmukseen. Orava se on. On, Orava se, se, on, se on. Tässä on muuten sanat, sä voit laulaa mukana sitten. Kiitos. Orava se on. Vastustamaton. On, vastustamaton. Kuka tammen terho aarteen? käti luokse polun kaarteen. Mutta huomenna jo miettii, minne terho tulikaan. Eikö kehto? Tämä on jotenkin jännittävää. Tässä on Noniin. mielenkiintoinen tarina kerta kaikkea. Oh. Tässä on, täs on mukana myös toinen biisi, kunnallisen mainostauon mainosta jälkeen sitten jälkeen. Joo. Orava se on. Orava se on. On on. Orava se on. Vastustamaton. Kuka seura tässä niittäin löytyy myöskin kappaleen on Vaahtera uskollinen. Ja tässähän levyn kannessa kerrotaan, että, että helsikäläisyys on myös elävää luontoa. Ja tämä liittyy jotenkin Helsingin... Mikä tässä Helsingin on valinnut? Ee... Koululaiset valitsivat ah. oravan ja vaahteran. Ja Pekka sitten siitä. Okei, okay, no niin joo. Kato, tässä on niin paljon tätä informaatiota. Ja mä kun en osaa lukea, sen takia mä oon täällä radiossa hommissa niin, tota, no, niin, pelaajaisiin. Mutta... Mä en muista ollenkaan, miten menee toi Urava se Tuon minä kyllä muista, miten se menee, mutta miten vaakteran uskollinen Uuh. kappale menee Mutta muistakaa, jos joku kysymys tulee, että mikä se on, se on Niin se on, se on orava Ollako vaiko eikö olla, se on orava Urava se on Urava se on Urava se on Vastustamaton Kaupungissa pyörä on nopea liikenneväline, eikä pysäkyytimaksusta ole huolta. Tämä on Radio Helsinki. Michelle ja Marie Claire ovat rakastaneet toisiaan 30 vuotta. He elävät onnellisina lastensa, lastenlastensa ja ystäviensä kanssa. Kunnes jotain odottamatonta tapahtuu. Jotain, joka saa heidät arvioimaan uudelleen elämää, ihmisyyttä ja ystävyyttä. Parhaan eurooppalaisen elokuvan lukspalkinnon on saanut viehättävä ja ajatuksia herättävä Kilimanjaron lumet. Elokuvateattereissa. Ruutia! Kansainvälinen tassifestivaali lapsille ja nuorille kaapelitehtaalla 17-22. huhtikuuta. Sekkaa festariohjelma osoitteesta www.hurjeruut.fi. Lodja! Kundtjänsten säkra shoppinginköp. Hur kan jag hjälpa? Hej, kan du ge oss lite för att min hårfärn har liksom gått sönder. Ja. Ja Jag färnade liksom bara helt normalt. Och sen så började det bara komma gnistor som liksom svepte mitt hår. Kan jag få produktnumret på garantibeviset? Ja, men alltså, jag beställde den på humbug så det är väl inte så där jätte nödvändigt eller va? Säljaren av förfalskade produkter tar sällan ansvar för något misstag. Den gråa ekonomiin tar alltid mer än den Se mer på mustatulevaisuus.fi. Radiohelsinki.fi. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Tämä vaatera nähnyt on paljon. Meidät pienenä nauravan niin. Joka kesä vain korkeammalle, salaa silloin me kun kivettiin, Tämä vaahtera nähnyt on paljon, minun leijani oksissa sen. Isä selvitti solmun sen silloin, nyt, nyt itse mä selvittelen. Oi vahtera uskollinen ystäväin, vaikka heittäisi maailman tuulet. Oi vahtera uskollinen ystäväin, minä tiedän ja siinä seison ja tuulet. Kuvaajat. Kiinnitti huomiota meidän Nasma legendaarisen nasmatiimin julisteeseen, mikä on niin klassinen tanssipäin kuva kolla, Se on ikävä puoli, että nämä on aika hirveitä silloin, ja tällöin ei niin, paskiksissa tota, pysty niitä näyttämään, mutta koska tämä ohjelma tulee sitten ulos, että voi katsoa mahdollisesti, se näkyy sitten siinä lähetyksessä jonka tietoa, koska tämä ulostuu, niin voi ihan nasmatiimin julistetaan, jos se tulee mukaan. Viikon se, päästä. Prakki. Hei, laitas nyt tämä musiikki pois. Mitä <laughs> sä No kun niin... Mä no, piikasin, kun mulla on asia sulle, kun mä kävin sitä pekkaruuskaa tapaamassa, niin, niin sitten mä. Mä esittelin kun mä oon tehnyt itse sanotuksen vappubiisiksi, Aha. Suomi tai kunnon vappurallia Okei. Ja Pekka Ruuska kehu tämän, ja nyt mä laulan tän sulle Sel Ullan linnanmäki, joku kuu käki Yksin kierrän kaivarii ja kehittelen raivarii On kaikilla muilla jo vappukulta, vaan puuttuu oma seilori multaa Etsin heilaa vapuksi, kutsuisin sitä kapuksi, seilattaisi itään luoteeseen ja lopulta sit vuoteeseen. Etsin heilaa vapuksi, kutsuisin sitä kapuksi, Styrpuurissa koko toukokuu ja pussailusta kipeä suu. Ihan itekö ton? ihan ton, et, et, etkä muuten tehnyt? Tein ihan itse. En mä anna sulle aplodia. Mulla on ainoa piisi, mikä mä oon saanut viime aikoina aikaiseksi, kun mua, nyt, mua, mua tuli, a, tota, mulla tuli alemmuskompleksi. Mulla oon tehnyt käännyskappaleen, tiedätkö, PSM, ME, PSM, ME, muu, on kappaleen. Mä oon mä keksinyt siellä ainoastaan sekä se menee, PASSA mua, PASSA mua PALJON! Mutta siihen se sitten loppuukin. Mutta sä, sä katoit mua, kun sä halusit heilaa, heilaa itsellesi, ja mä halusin, että joku passais Niin mm. Olisko tää nyt sitten, pitäisikö meidän yhdistää nämä sitten tässä näin? Tässä ehkä on syntymässä Tässä on, on syntymässä jotain kauheaa. Kammottavaa sen kunnia, että laitetaan Tommi Läntisen Viia Dolorosa sitten toimaan. Joo. Ja ei saa tulla mukaan. Miksi te Länä-haasettelevat? Yritettekö ylipäätään kaikki haasettelevat Mä koko ajan odotan, että se soittaa mulle. Okei. Okay. Ai, ai, ai. Mä oon joskus soittanut muuten Länälle. Tommi, soita mulle. Mut se oli, sillä oli vastaaja päällä. Parhain. Miehistä parhaat. Miehistä parhaat. pää. Täällä on kommentoitu äh, vieraavan tähden äh, toimintaa. Kyllä nyt menee taas superrahat ja vero, verorahat hukkaan. Ja Jii on viesti, hyvä ääni, antakaa sille oma ohjelma Radio Helsingissä. Hmm. Levi Onko se luurit liian kovaa sulla siellä? On. <hihopan> oh, Tämä on kärsimysten tie. Niin kärsimysten tie. Mutta kato, on hieno hieno leivyn kanssa? Ihan, ihan sikku löytyy tästä. En rupea valehtelemaan nyt tässä. Se on ihan kamala. Heillä nyt Länähän kannatti tuota Paavo Lipposta Tätä löytyy muuten Ja en ihmettele miksi sä sai niin. Saiko se kolme prosentin kannatuksen liksukka Mistä kai johtuu? Mutta tota noin Mikä tässä oot sä hauskaa oli? <lipä> <tanssa> Annepas nauraa sieltä nyt sitten En, en, en, en. Mutta mä huomasin tätä <lipä> <tanssa> Sä ootko ammattitaitoinen toimittaja? Sulla ehkä olisikin tulevaisuusradio Helsingissä Jos ei koikka pysy Tätä löytyy, hei, pianoloruossa to joku joku kansanmusiikkiversio, kanssa musiikkiversio, mikä Akustinen taita löytyy. Onks karaoke versio. Tää? Miehistä parhaat <tos> tunnetaan. Miehistä parhaat. Ei tää voi ollukaa niinku mun show nyt tää, ei tää biisi. Päin, päin. Ei tää, on se ikävä kun Tomi me ollaan lomia No niin, itsekäältä nykyään, miehet. Ja Dödolait on mies. miten olisi paskistapaaminen Tommin keikalle. Niin mä ajattelimme, joskus vois järjestää tämmöiseen, kun järjestetään kaiken maailman reissua, niin paskalista reissua katsomaan Tommiläintöstä jonnekin Vantaan. To Vantaan niin joelle. Ru ruotsi laiva helvettiin sinne niin. Kohdattaisi siellä niin. Mennätaisiin omalla bussilla. Sekilössä aika monen Via Dolorosa. Tätä, tämän biisi sopii kyllä kaikkeen. Härsimyksen tie Mutta mä, sä olit, mä näytin sulle levyn kanto tuossa noin ennen lähetystyön alkamista, niin sä huomasit, että tässä on Tero Mollelainen kun pallot pussin kokoelman levy, ja tässä on laitettu mukaan siihen levyn kanteen, että sisältää Pascalista hitin Franti ja Vahnen, ja Franti ja Vahnen on sulle tuttu kappale, miten sä voit tietää kyseisen kappaleen onko kun tätä lähetystä, vaikka onko sä se jossakin muualla, kun mä nimittäin en tiedä, että eräs, oliko se heinahattu-niminen se oli kova hitti siellä aikoinaan Kalliossa, mutta miten sä oot kyseisen kappaleen kuulut ekaa kertaa? Va Onko sulle tuttu vai mitä hä? Tää? Mun aviomieheni laulaa sitä aina. Ja kuinka pitkä te oot, oot ollut naimisessa? Hirveän monta vuotta. Var, varmaan tuttu monelta vuodelta, kyllä joo. Oikein, oikein, oikein. <tri> mitä tämä kertoo sun aviomiehes seksuaalisuudesta? <tri> Kot, tota... niin. Niin, niin. Antti, soitat mulle, kun tää <tri> lähetys loppuu. <tri> Oli vankeina holon fränti ja vahanen, kotimaa pääsää sateenkaaren. Jos sä haluisit sun miehensä, me nyt tiedetään mitkä hänen fantasiansa on, niin, niin kumman kanssa sä haluisit, että se olisi mieluummin fränti vai vahaisen vai molempien? Mä en muista kumpi oli kumpi. Eiks fränti ollut se, jolle oli varta? Eiks eks, eks, eks fränti ollut se vähän tukevampia! Ja... No se oli toinen oli toinen ja toinen oli toinen. Se on vähän niin kuin Mattia Teppo, ja niistä otta selkoa kumpi on kumpi. Mä oon muuten ollut, tota noin, ää, oon ollut joskus tota, esiintymässä Mattia Tepon paikalla ää, ma, tota, noin, Linnanmäellä, kun ei päässyt esittämään. Niin, niin oli perinteinen aina vappupäivänä esiintyä Linnanmäellä, Lintsen avajaisissa. sitten kun ei yhtenä vuonna päässyt tulemaan, mä oon kirjoittanut joskus rumba, Rocklehti Rumpaan keikka-arvostelun Mattia Tepon Linnanmäen keikasta. Ja tuota, tie sitten tämän äh, keikka tytär että olen äh, tuota, Matti ja Teppo fani, olen nähnyt kertaa livenä, niin äh, pyysivät mua sitten esittämään Matti ja Teppoa, Mattin Teppon äh, tuota, niin, sijaan sinne. Niin, ja se oli, se oli ehkä hienoita, mitä mä oon koskaan saanut kokea. Ollaan Mattia, Mattina ja Teppona yksin Matti ja Teppon tilalla. Wow. No nyt! lähtikö mies vaihtoon? Eipä! Alela viesti, että tämä ohjelma on joka kerta viikon pohjanoterois ihan kamala Älkää enää menkö tauolle ikinä. Ja Tivi viesti, että tämä Vantaa maanpäällinen ristelylaiva. Mietin kuulostaa mahtavalta. Voisiko tämän jo nyt toteuttaa kesän aikana? Ei. <tos> viesti, että Franti oli se sentimentaalisempi ja parakkaampi osapuoli. No niin, just näin. jo voitti, oi oma piha, koivu ja tuomi. Randia Vahanen oli vankeja Kolonsaaren. saaren, Vahanen kotimaa pääsään sateenkaan. No kun nyt ollaan päästy itse asiassa, tai lähten jotenkin lapasesta, koska mä nyt itse asiassa lähinnä keskitetty sun mieheeseen. Kyllä. Todennäköisesti aika nopeasti Excelaseen, niin laitetaan lisää sun miehelle tuota, mu musiikkia, mistä hän dikkaa. No niin, Anttuka Helsinki City Boy Teukka kävi tänään muuten vieraana täällä näin Se kuvaa jotain realitiaa ja se oli sitten täällä näin vieraana aamulla Mä oon ollut joskus, mä oon yhden ainoan kerran käynyt oli olikaan tämä Lostarissa Yhden ainoan kerran on käynyt siellä niin ja teukka oli silloin siellä Mä oon käynyt vaikka miten monta kertaa ei, ikinä ei. ei ollut teukka Oho, no niin ei, mitä tämä kertoo? Musta ja teukasta nyt sitten itse sen niin, enemmän. Niin. miehestä on mustasukkainen meikäläisen te teukalle? Syytä on. Mikä sun miehen nimi on? Antti. Antti. Se on, alkaa samalla kirjaimella ja samalla kirjaimella kuin mulla meikäläiselläkin. Tämä ei ole sattumaa. <tos> Helsinki City Boy! Helsinki City Boy! El, sinky El sinky City City Boy. boy. El, sinky El sinky City City Boy. boy. Tässä on semmoista artistia kuin Kaivanto. En, en tiedä. Hyvä, älä tiedäkään. Se on tehnyt kappaleen jota ja Hakkarainen. Se oli ajankohtainen tuossa noin muutama kuukausi sitten, mutta ei suuteta sitä. Nimittäin kyseiseltä levyltä löytyy kaksi kappaletta ja tää on vielä hirveempi tämä. Tuleeko mieleen alkuperäinen? Joo. ei. Ihan vaan huva huva huva huva huva huva huva huva huva huva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 mitä en tiedä? Tää oli todella iso hitti joskus reilu kymmenen vuotta. sitten. Iso... mä nyt. No nyt, ju, no niin. ja bukkana, ha, ja huppa, ja että... kake, ja veka, ja jore, ja antsu. Ari Antti. Me <tsukilaa> mä oon saan tästä vaan se smurfi Se tanssi ja laula ja mutta Smurfista tanssikaveria. Ei Smurfina. Tuutte tänne joskus vieraaksi, niin pidemmäksi aikaa. Ei perhokalastus mua kiinnostaa. Tämä on viisi, kun tämä on eka kerran täällä näin, niin sen jälkeen tämä piti ottaa joka helkkarin lähetyksessä, niinku kuin kuukausitolkulla, koska ihmistä aina halusta näin. Onpa tosi kauniin oranssi. Tuo on omistettu mulle ja Antille kappaleen, miehet. Antti, missä sinä olet? Mikset soita? Hää matka, Kun se on Sipoossa kaken Inmeltä. kanssa. Ei kun ku pornaisissa, anteeksi No totta kai pornaisissa niin, Onko pornais ja Vahanenkin? <num> Mistä minä tiedän? No niin, etteivät tullut tietävän Minä olen täällä studiossa sinun kanssa niin. me, so me sovittiin Antin kanssa Nyt Antin vuoro olla on ja Vahasen kanssa niin Aa, Mä pitäisi no niin. olla vähän kirjallista miehet on autotallissa Miehet on veljiä ja isoisia Miehet on turvallisia Miehet on putkiaivoja on mukana synnytuksessa. Varotko annako sulla varmaan tuossa puhelimessa pikavalintana on miehes puhelinnumero niin mä mulle sille asiaa. Mulla ei nyt Ar Arva mitä mä sanoisin sille? No. Se kuuntelee tätä kyllä varmaan, Niin, varma, se voi nyt ihan Ni niin mä sanoisin, I just called to say I love you. Kaska vie mun Mut <laughs> sitä enemmän vein sut. No, no, Eiks me suvita? Kyllä nyt nykyaika on nykyaikaa, nykyaikaa. Kolme ihmistä samaan sänkyyn mahtuu. No se on kyllä ihan totta. <laughs> no hyvä, että säkin tuon samaan no Antille, Antille, Antille tämä oli ehkä uusi, uusi uutinen. Jos, jos, joku, jos mä oon joskus joku ihmissuhti pilannut, niin nyt, nyt ollaan aika lähellä sitä. Niin. Kohta, kohta lopetetaan, kohta lopetetaan. Nimittäin, kun nyt näitä klassikoita on tässä sun takia jouduttu soittamaan, niin... Onko sä olet bussipysäkelle klassikko tuttu? Ei, se ei ole kyllä. Eikö ole? Eh. Nyt minusta tuntuu, että sinä, että sinä nyt, nyt sinä puhut palkuri, Palturia. Vai ootko nyt ihan tosissas? No ei ainakaan tällan. Tällan, Voisko laittaa sen soimaan, Minä laitan, niin sitten ehkä tiedän, että on se tuttu. Minun ensin Antille kertoi tästä. Me voidaan molemmat laulaa. Me molemmat rakastetaan Antia. Kyllä.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 Hienosti nämä terssit meni meillä. Kyllä. Duo. Duo. Duo Antti. Ei nyt saa niitä antelu. Ison talonan, Mutta tässä on siis jännässä valmoisia bussipyryä. Eikö, eikö, eikö herätä mielikuvaa? Ei. Okei. Tässä on tämä laulu, tulkinta. Ennen kaikkea ja sanotus. Se on siinä niin. Tämä on Hyvästi. Ensimmäistä kertaa pussi pysäkillä, katsoimme toisiamme silmiin, ihan sijastuksissamme. Olisin houlunut jututtaa, jos vain olisin uskaltanut. Anni. Viikonloppuna mä, mä, mä, mä, mä, mä näen sut, mutta... Mä ajattelen Anttia nyt. Musta tuntuu, että meikäläisen, meikäläisenä ei ole enää jokkoa, kun mä palaan kotiin tänään. Mähän vois mennä Antin kanssa yhteen sitten vaikka. Mä menen Antin kanssa. Onko se Lesbo? Sä voisit mennä mun eukkoon No voi, mä sitäkin olla tarvittaessa. No niin, noin. Mitä tahansa tuota, ne paikkaa sä eteen? Juuri näin. Joo, me, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt tarina kärsii. Keskittymme tarinan kuunteluun. Ens viikolla norma normaali tapa on epänormaali paskis. eli pösillä on paikan päällä. Nyt tähän loppuun sanotaan aina hyvästi, hyvästi. Noin. Hyvästi! Koulu viikkona näimme joka iltaa toistemme luonat. Siinä oppisin tuntemaan sinut ja sinun kädenpääsi. Tiedän myöhästä veneitä ja palat ystäväsi. Totta pennoja teen sanoit, että kannata.